Dit is baie welkom hoor Jy luister hier na Dr. Tini Eilers. Hiervan uit Airene, die stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika. My ons program Oordenking. Oordenking, hoop ek val goed vir jou op die oor, dit is maar die woord as bepynsing of dan meditasie waar ons die woord van God oordink, waar ons dit biddend, afhankelijk van die oudteur van die Bijbel, Godreenig, Vaders, Heen en Heilige Gees, die gedeeltes dan so gaan lees, kom en onder die leiding van die Heilige Gees. Ons is van hom verhaal, taal en al afhankelijk die woord van God is deert die God van vrede Godreënig God van Abraham isaak en jako geïnspireerd zodat so ons nou weer eens onder die leiding van die Heilige geest kan verstaan in God die heiligeilige Gees, wil ons help, hy tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. Om het ons nie precies weet nie, ons weet nie ees rechtig hoe om te bid nie, en so help God die Heilige Gees, wat in ons woon, tydens en vanaf ons wedergeboorte, om ons te help, om ons by ons swak hand te neem, ons te be, bemoedig enerzijds en ons te vertroos. Wanneer ons begin om vreesachtig te word, dan is hy daar as die trooster. Wanneer ons moedeloos is, hy daar is die trooster en bemoediger. Wanneer ons onzeker is, dan is hy daar as ons raadgever. Ons is hyltemal totaal en al afhankelijk. Daarom vraag dat jy saam met my sal bid en ons aan God toevertrouw. Heere, ons jy baie dankie vir die voorrecht om op hierdie oomblik te kan luister, dat ons in staat is om dit wel te kan doen dat jy ons vandag opgewek het in lewe en in gezondheid. Baie dankie dat ons kan hoor, dat ons daar die vermoe het, so ons nou kan luister na hierdie uitzending. Vader, en ons is van jy afhankelijk op soe manier, dat ons nie een tree kan gee, as jy nie met ons is nie. Net soos Mooses van ouds die volk daar uit Egypte geleid het en u saam met hulle beweeg het door die wolk en die vierkolom en wanneer daar die wolk of vierkolom gestaan het, dan het hulle ook maar net gestaan en as dit beweeg het, dan het hulle opgepak en dan het hulle achter u aangetrek. Heere, so, Net so wil ons saam met u hier die pad stap, hier die weg van saligheid wat u raadsplan is. Waarin ons help om inzicht te kry en ons help om op die pad te stap. En help dat ons nie moedeloos word nie, maar dat ons vol enthousiasme en opgewondenheid, afwachting hier die pad saam met u stap op hier die weg van saligheid Vader ek bid dat u vir ons inzicht sal gee so dat ons kan verstaan en dat daar die inzicht ons sal motiveer en opgewonde maak so dat ons volgende keer weer wil luister en dit weer wil doen en dat ons nie wil omdraai nie, en dat ons nie eers daan sal denk om om te draai nie, maar dat ons sal voortgaan, soos wat die skryver van die Hebreerbrief vir ons, mooi vraag, om nie stil te staan, by die beginsels, en by die eerste beginsels nie, maar na die volmaaktheid sal voortgaan, en vader ons en ons eie, Denke, en ons eie krachte en ons eie interlek weet ons, ons het nie daar die vermoens nie daarom kom plaas ons elke nou ons soek hand gewilliglik in die sterk hand wat het die ons sal help dat ons trekkie vertrekkie hy die pad sal stap omdat dit vir ons gang om die eeuwigheid en ons in die eeuwigheid wil bele. En ons dankie daarvoor in die kostbare naam van Jezus Christus die seer. Amen. I dreamed I went to that city so bright and so fair, when I entered the gate I cried holy, the angels all met me there, they carried me from that sun, that sun and all oh, the sights I saw, but I said I To see jesus the one who died for all. i fought when i saw my dear savior oh glory to god i fell right down before him sing praise me Just hold hier weer uit die Hebraer brief voorlees en soos wat het vir my nodig blik te wees daar op kommentaar lewe ons moet verstaan ons is bezig om volgens die raadsplan van God wat ontvou van uit die ou testament tot en met die nieuwe testament dwarsdeer tot by oefenbaring om te kyk na voorbeelde wat aan ons voorgehouwe, so ons dinge makkelijker kan verstaan. Vooral hier die Hebraebrief. Help ons om die weg te begryp. Hier in die derde hoofstuk gaan ek lees, daarom, heilige broers, sisters, deelgenote van die jimmelse roeping, deelgenote van die jimmelse roeping, jimmelse roeping beteken dat ons jimmel toe geroep word, dat ons vanuit die hemel geroep word, dat ons Godse stem hoor, wat na ons roep, let op die apostel en hoge priester, van ons beleidings, Christus, Jezus. Hoge priester van ons beleidings, omdat ons ons geloof in God beleid, sê nou maar as een voorbeeld, dier middel van, Die apostoliese geloofsbelijdenis waarin ons ons geloof in God, drie enig vader, zoon en heilige gees beleid. Wat getrouw was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Mooses ook in sy jylle huis. Sien hoe word Jezus hier met Mooses vergelijk. Mooses wat die volk daaruit Egypte geluid het, voorgestap het, jy onthou hoe dat hy daar elke keer maar voorgestaan het, voorgestap het, soos by die rooisie, en die probleem van om door die rooisie te gaan, met die Egyptenare aan die achterkant, en was dit nou nie vir sy leiding nie, maar onder leiding van die gees van die Heer, die aard van die saak, God er enig, Vader, Sien en Heilige gees sê hy daar door, maar hy is saam, saam met hulle gestap, as sy huis, nou net so, word Jezus nou vergelijk, want hy is, meer heerlijkheid waardig, geacht as dis nou Jezus, meer heerlijkheid, waardig geacht as Mooses, nou geacht as Mooses hy, wat die huis gebouw het, meer eer het as die huis. Want elke huis word dier iemand gebouw. Maar hy wat alle dinge gebouw het, is God. En God is altyd in beheer. Ons so niks gedoen het, en niks kon doen nie, en ook niks sal kan doen sonder God nie. Oomblik is een mens begin verstaan, dat God alles uit niks geskip het, en dat hy dit alles door sy woord geskip het, en dit nog altyd deur sy woord in stand hou. Hierdie hele aarde, hierdie hele wereld, ook hierdie golwe van my stem, wat nou daar na jou oor toe gaan, en door jou oor in jou brein in opgeneem word, en daar geinterpreteer word, dit alles God, wat in beheer is van hierdie hele proces. Alle dinge is gebouw, dier God. En Mooses was wel getrouw in sy jylle huis as een dienaar, om te getuig van wat nog spreek so word, maar Christus as sien oor sy huis. En ons is sy huis. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vasthoud. En jy sien, ons kan nie somme net laat los nie, Ons kan nie denk aan fatalisme, dat what will be, will be nie, dat is baie mens wat so'n soort van beskouwing het. Nee, ons sal moet vasthou, onwrikbaar vasthou, tot die einde toe. Daarom, soos die Heilige Geest spreek, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard, jylle harte nie, soos in verbittering, aan die dag van die versoeking in die woestijn nie, waar jylle vaders my versoek, my beproef van my werke veertig jaar lang gesien het, daarom het ek vertoorend geword op hierdie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie, so ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie, want ons wil in hierdie rus van die Heere ingaan, ek en jy kan nie in ons eie kracht ergens jy nie, nie jimmelwaarts nie, Daarom moet ons in Godse hande instap, ons moet in sy rus ingaan. Daar waar hy absolute beheer oorneem en al die verantwoordelikheid op hom neem vir my en vir jou. Zorg daarvoor broeders, sisters, dat daar nie miskien in een van jylle een boze en ongeloofige hart is, dier dat hy van die levende God afvallig word nie. Staan nie, ons kan nie afvallig word nie, ons moet toeneem in uiver en in geloof en in die beskouwing namelijk dat ons God nodig het en dat ons op pad is saam met om die eeuwigheid, daar waar die eeuwige leven is. Ons kan dus nie afvallig word en ons moet mekaar help daarin, om nie afvallig te word nie. Dis ook hulle hier vir ons as een voorbeeld is dat God in sy hart gesweer het, dat hulle in sy rust nie sal ingaan he. Maar vermaan mekaar elke dag, so lang as dit vandag genoem word, so niemand van jylle door die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, en ons net die begin van ons vertrouwe, tot die einde toe wrik onwrikbaar vasthou. Omdat daar gesê word, vandag, as jy sy stem hoor, verhard jylle harte nie, soos in verbittering nie. So ons hoor nou Godse stem en ons gaan die heel luister na Godse stem, dis hoe so kom ek dit lees, so dat ons alles wat ons doen volgens Godse woord doen, en as hy vir ons iets hier duidelik maak wat ons moet doen, dan moet ons nie ons hart verhard nie, ons moet juist ingestem wees en ingestel wees, om te wil hoor, en wat ons hoor te wil uitvoer, maar ons weet, ons het God nodig om ons hierin te help, stap vir stap, tree vir tree, en nie net een tree vir tree nie, maar elke breekteel van een tree. Wie was dit dan, wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie allemaal, dat onder leiding van Mooses uit die Egypte gegaan het nie, En op wie was hy veertig jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het nie? Wie sy lyke in die woestijn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rust nie sal ingaan nie behalwe aan die ongehoorzaam is? En ons sê, dat hulle door ongehoorzaamheid en ongeloof nie kon ingaan nie, ons moet dus op hierdie pad met geloof en geloofs oortuiging stap en jy sal onthou dat Jezus' disciples het ook klein geloofig geword soms en vir om gevra, jyre, geef vir ons meer geloof Hoe kom sal die Heere nou dit vir ons laat aanteken, as dit nie is hoe God werk nie? Het wanneer ons wat voel in ons geloof, om vir die Heere te vraag, ach Heere, help my in my geloof, want die Heere doen dit soos by geleend Heere soos hierdie, want Godse woord is krachtig, het skerper as enige twee snijdende zwaar, dring dier to die skeiding van siel en geest, gewricht en morg, veroordeel van die gedagtes van die hart, God werk soos een chirurg hier diep binnen in ons diepste wees. Daar waar al die dinge wat ons doen vandaan kom, uit ons hart, daar is die Heere bezig met ons, om vir ons moed te gee en durf te gee, een sterk wil te gee, so ons wil, want dit soos Paulus dit beskryf, dis God wat in ons werk om te wil, Daar die wilskracht kom nie uit ons self nie. Dit is omdat ons God toelaat om in ons te werk, om ons bij ons zwak aan te neem en ons te help. Laat ons dan vrees, dat terwijl die belofte om in sy ris in te gaan, nog stand houd, Dit nie miskien blyk dat daar iemand van jylle achter het nie. Achter te bly is altyd een baie negatieve konnotatie. Achter te bly. As ergens jyn moes gaan, het achter geblei. kon Kan het nie maak nie. Hierdie mense wat vir 40 jaar in die woestijn rond geswerf het, kon nie in die belofte ingaan hee. Die ongehoorzaam is, die wat nie geluister het, na God nie, want God weet of een mens luister, en of nie, luister nie Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. En het hy moet mooi kyk, wat hier staan, ek dink nie, dat is baie mense wat ooit, mooi hierna kyk nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Godse woord is dier Mooses verkondig aan die hele van Israel. Net so verkondig mens wat geroep is om Godse woord te verkondig huidiglik dan net soos wat Mooses dit gedoen het. So, on ons is die evangelie, die evangelie beteken goeie nies, goeie nies om achter God aan te stap, en om in Godse teenwoordigheid te wees, en te weet, God stap voor ons, hy vat ons by ons zwak hand, hy loop samen ons, en ons is meer as oorwinnaarse, skry hier die goeie nies. Maar die woord van die predikang, het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die woorders nie met geloof verenig was nie. Ons moet nou mooi hierna luister. Die woord van die prediking, waarna ons luister, kan ons baat of dit kan wees dat het ons van geen nut sal wees nie. Hoekom? Omdat dit by die woorders nie met geloof verenig was nie. Sê, geloof is een bestanddeel, soos wat iemand wat bezig is om, sê nou maar, kom ons sê, koek te bak, net om een voorbeeld te gebruik. En daar is sekere bestanddele, en sê nou maar, daar is een baie, baie essentiele, ek ken nou nie die kunst van koekbak nie, ek weet daar niks van nie, ek weet nie, wat is die belangrijkste bestanddeel daar nie, het, as daar die bestanddeel nie daar is nie, dan val jylle koek in mekaar nie, ek weet nou nie, maar kom ons sê nou maar, jy weet, of jy vermoet Dit is bestanddele. Geloof is een bestanddeel. Wanneer god Godse woord verkondig word, dan moet het gemeng word met geloof. Anders gaan dit nie werk nie, anders gaan dit ons niks baat nie. En ons kan God vra om ons te help in ons geloof. Nee, soos wat die disciples het gedoen het, geef vir ons meer geloof, so wat die Heere gevraai het want ons wat gegloe het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my to toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan hee. Hulle sy werke van die grondlegging van die wereld afvolbring is. Want hy het ergens van die sevende dag so gespreek en God het op die sevende dag van al sy werke gerus en nou hier hylle sal in my rus nie ingaan hee. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, dier ongehoorzaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer een sekere dag, namelijk vandag, as hy so veel later dier David spreek, soos gesê is vandag, as jylle sy stem hoor, waar hart nie jylle harte nie. Ons moet dus een besluit neem, hierby hierdie vierde hoofdstuk van die Hebraeers, ons verder gaan lees by volgende keer. En ons gaan stap vir stap, want ons moet by die voorhangsel in, wat Jezus in is, as ons hoge priester, want ons kan nie stilstaan by die eerste beginsels, haar van af, bekering, tot en met die eeuwige lewe wat verkondig word, kan nie daarby staan nie, dis die eerste beginsels, ons moet by achter hy die voorhangsel in, maar ons kan nie sonder God daar ingaan nie, ons kan nie, dis net nie moendlik nie, en ons moet luister na Godse woord, en ons moet het gehoorzaam wees, want hy gaan ons harte onderzoek, want alles wat ons doen, kom uit ons hart uit, elke liewe dingieke. En daar moet God hier die herstelwerk vir ons doen, terwyl ons hom anbid. Daarom sê ook woord die themalieke hier, is dat ons moet kom en anbid. Dit is die hoogste roeping van die mens. Ons kan nie enig iets recht doen, as ons God nie anbid nie. Je sal sien al die jimmelweesens, anbid God, elke breekdeel van een seconde en nog kleiner as wat ek dit nou hier uitdruk. So ons gaan biddend en dier aanbidding gaan ons saamstap en ons gaan gehoorzaam wees, so gaan nie ons harte verhard nie, gaan met sagmoedigheid die ingeplante woord van God geleentheid gee om in ons te ontkiem so dat al hierdie bepaalde eigenskappe wat God van ons wil heen, wat hy in ons in wil bouw, dat ons dit die geleendheid sal gee om te ontkiem, wortel te skiet, vruchte te dra En daarmee groet ek jou vir vanavond weer. Kom ons sê nou maar nie vanavond nie, want dit is nou hier by my aand, maar dit Wanneer iemand hierna luister, mag dit dat nou nie aandwees nie. So ek sal moet proberen myself hier te disiplineer in die gebruik van die verskillende woorde. Nou my groei jou, tot volgende keer, die Heerese Sieninge is met jou, Shalom. and his son they called in Jesus He came to love He land for you He lived and died say The future And life is worth The living just Because he lives And then one day I'll cross that river I'll fight life's fight As death Gives way to victory I'll see the lights of glory And I'll know He reigns Because He lives I can face tomorrow